Evanghelia după Luca, capitolul 3 În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din pont era în Iudea, Irod, cărmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cărmuitor al Lituriei și al Prahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei, și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie.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 fiul lui Ressa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Simeon, fiul Iuda, fiul lui Josip, fiul lui Onam, fiul lui Eliakim, fiul lui Mela, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Nathan, fiul lui David, fiul lui Iese, Füllu yobed, füllu booz, füllu salmon, füllu nason, füllu aminadab, füllu admin, füllu Arni, füllu Esrom, füllu Fares, füllu Judah, füllu Jacob, füllu Isaac, füllu Avram, füllu Tara, füllu Nahor, füllu Seruch, füllu Ragau, füllu Falek füllu Eber, füllu Sala, füllu Cainam, füllu Arfaxad, füllu Sen, füllu Noe, füllu Lamech.